І справді, у повідомленні КГБ з 1980 року йдеться про спорудження українцями та євреями меморіального парку Бабин-Яр у місті Денвер, штат Колорадо, США. У відповідь ЦК КПУ ухвалює кілька постанов, спрямованих на боротьбу із сіонізмом та українським націоналізмом. Однією з них – Держкіно УРСР – Доручалося підготувати документальний фільм, що викривав би наклепницькі вигадки сіоністів довкола Бабиного Яру. Іншою – документальні кінострічки про злочини українських буржуазних націоналістів, у тому числі і проти євреїв, їхнє прислуговування гітлерівському фашизму в роки Другої світової війни. Кінець цитати. Комуністична партія України у 1983 році затверджує заходи з посилення протидії підривній антирадянській діяльності зарубіжних сіоністських центрів і антирадянських елементів з числа просіоністських налаштованих осіб, де серед іншого вказувалося підготувати англійську версію фільму «Без строку давності про звірства оунівців у роки війни над цивільним населенням, у тому числі над радянськими євреями для показу за кордоном і з метою протидії блокуванню сіоністських і українських буржуазно-націоналістичних центрів у капіталістичних країнах. Кінець цитати. У 1985-1986 роках Кремль розгортає масштабну пропагандистську кампанію з нагоди 40-ліття Нюрнбергського процесу. Саме тоді, на думку історика Віталія Нахмановича, з'являється спродукована КГБ історія про участь українських націоналістів із Буковинського курення в розстрілах євреїв у Бабиному Яру. Її запустили вхід через письменника Олександра Шлаяна, автора художньо-публіцистичної книги «Бабен Яр». Ця публікація згодом стала джерелом для десятка інших уже наукових книг, які безапеляційно стверджували про участь буковинців у злочині. Блискуча стаття Нахмановича «Буковинський курінь і масові розстріли євреїв Києва» восени 1941 року, опублікована 2007 року в Академічному Українському історичному журналі, здавалося б, цілком розвінчала чекіську легенду і неспростовно довела, вояки коріння не могли брати участі в подіях у Бабиному Яру, бо з'явилися в Києві більш як через місяць після цього. На жаль, Чекіську тезу продовжують повторювати, як доконаний факт, навіть серйозні закордонні дослідники. Голландський історик Карел Берггоф у роботі «Жнива розпачу», що з'явилася в 2004 році, також приписав воякам куреня участь у злочині в Бабиному Яру. У 2011 році ця праця вийшла українською. Проте автор ніде навіть не згадав публікації Нахмановича, повторивши в новому виданні стару чекіську легенду. Пам'ять про Бабен Яр не вдалося ліквідувати, але її далі намагаються використовувати для політичних цілей, які не мають нічого спільного з повагою до загиблих. Схоже, зайвий доказ цієї тези отримали в сучасній Україні. У супереч бажанню громадськості, в 2011 році влада перенесла вшанування з традиційного 29 вересня на 3 жовтня, а від підготовки заходів усунуто представників цілого ряду українських та ромських організацій. Це змусило їх виступити зі спільною заявою. І нагадати, Бабен Яр має стати національним центром скорботи та примирення, де були б і сакральні символи різних релігій, і музей усіх невинно невинноубієнних. Дорога до вшанування мучеників повинна бути відкритою для всіх. Кінець цитати. Матч смерті в інформаційній грі Друга світова війна, представлена як велика вітчизняна, стала наріжним міфом СРСР. Міфом, що мав націотворче завдання – послужити основою формування радянської ідентичності, а в перспективі і радянського народу. Його складовими були тези про масовий патріотизм і жертовність в ім'я радянської батьківщини. Небачена мобілізація всіх радянських людей у боротьбі зі страшною загрозою. Месіанський похід на Захід з метою визволення Європи. Останнім могутнім акордом міфу була велика перемога, яка підтверджувала правильність обраного радянським керівництвом курсу. Могутність та нездоланність комуністичної влади. Цей великий радянський міф, наче мозаїка, складали безліч маленьких, які розповідали про подвиги солдатів Червоної армії та радянських підпільників у кожній місцевості, охопленій війною. Його елементами були історії про героїчні вчинки лікарів, учителів, простих працівників заводів і, звичайно, дітей. Грубенький томик під назвою «Діти-герої» – обов'язковий атрибут кожної дитячої бібліотеки, який мав сприяти не лише підвищенню освіченості молодого покоління, але й формування радянської ідентичності.